اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبه لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم دي سورة سوره الصف وليکي او د سب معنا سب جوړول او د کرستو الله جل جلاله د مجاهدين او متعلق د سب تذکرې کوي نو د دې وجه د سوره د نوم ورکړل شو د سوره الصف لکه سوره د نوم ورکول چې یاد لومبټ کې د وجه لکه سوره یاسین یا د خریټ کې دجه لکه صورتې معون او یاد یو کیسې ووج لکه صورت یوسف او صورتې بقره او یاد مضمون د ووج صورتې اخلاص یاد یو لپس د ووج چې مسکې راغلی لکه کې لپس د صف راغلی دی نو دته ورک د صورت صف بیا صورت کې سوار ل یادونه دي او دو دورو کوات دی. او دا صورت دا په پنیز بانده دا مدنی صورت دا بازو جلالین وغیره زکر کرده دی مکیه او مدنیتون مکی یا مدنی ده په وعید دی ابن عباس سیب که مکی غیخو صحیح خبرادادا دا جمهورو مسلط علا چه دا صورت مدنی ده اینه دا نبیل صلات و سلام د حجرت نروس دو نازل شوده میانه دې ضرورت د ما قبل سره رابطه او مناسبت نو داغي په اخر کې الله جل جلاله مسلا ذکر کړه د مایوس اخره چې کوم انسان د اخرت نه مایوس دی هغه سره دوستانه مغوای او دلتهکییلومبی ای یاد کی ذکر کېږې عزیز حکیم نو اشاره دی خبر دا چې مایوسسی د الله دا الله جلله جلال د زیات نه نه د په دا خللا په حکمت شز الله غالب زیاد دی نو مایوس مایوسه خلکو سره دا د الله د حکمت تهقازانانه د چې انسان د غی سره تعلقکو زاد بیابل رابط د آخریر د صورت سره او هم جوړي کې د هغې صورتت باخریر کې شو چې کو خلق د آخرت نه نا نامې د د غ محبت م کوئ ځکه د غ محبت نکل و په باندې دا کامل ایمان دی د کامل مومن علامت دی او د کامل ایمان په برکت بندې د الله هم دادونه را او دنا میده په بنیاد باندې د انسان نه د الله امداد کټ کیږي نور اب شفا ایدن الذین امنو د دې په اخر کې بیاوس په امتیاز او خاص د دې صورت جبل صورت کې نشتا نغ بشرت د عیسی علی السلام باندې ده بشرت د عیسی علی السلام د خپل امت د پیغمبر علی السلام سره چې باخره کې بهیو پیغامبر را ي او دغ احمد احمدلی السلام وي ځکه د نبی لصللات او اسلام په نومونو کې چې عربو کې ډیر د چا نوم نو نو پاغې کې د نوبی اسلام مشهور نوم احمد هم دی نو دا بشارت دا ددي صورتت د خصوص یادونه دی بیادانرن کې خلاصه د صورتت. نو خلاصہ د زورت هغه توحید د الله جل جلال جلاله بيانيږي ابتداءږي بیا زجر د ضعف او مسلمين باندې بیا ترغيب د جهاد ترپتا بیا یو نمونه د بنی اسرائیل او بیا بشارت د فتح ده بیا د رنګي د دی مصحف عثمانی کې اکانس نمبر دی و نزولی کی ایک سو نمبر دی آورستو د صورتی تابن او مخ کی دی صورتی جمعان نازل شو دی بیاشا نی نزول دی, دی صورتو ندارنگی نازل چې عبداللہ علیہ السلام سے بنا روایت دی آغاوی مغناستو څوک څنګه نبی له سلام د صحابو نه او مونږ تذکرہ کول چې الله جل جلاله ته کوم یو عمل ډیر محبوب دی که چیرې مونږ د غیب پد فتحو لګینو مونږ با عملو کو نو الله جل جلاله د ضرورت نازل کوي چې سبحانه الله ما فی السماوات عبد الله ابن اسلام سه وایي چې نبی له سلام بموږ باندې د صورت اولس ته دردې پوري چې آخر اور وسه حالانکه نبی له سلام ته پتم نو الله جل جلاله په ذریه د وې باندې لسه ابو دغه مجلس او د گفتغو داغه دا خبر الله تعالی نبی له اسلام ته ورکړه صورت الله تعالی نازل کو بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات تاس وی وای دا الله د پرماغه جمله چې زونه چې اسمانونه ګری و او هغه جمله زونه فل ارض چې هغه فزمګه کیدی نه دا الله باقي بیانای په اعتبار د اعتقاد دې نه دا الله پخپله عقیده کې هغه منزه غنی او پاک غنی حاضرنګ په عمل کې مل الله زرا تنزیه کیدا الله پاکی الله سره اغس نشر کی په عمل کې چې الله د شان سره نغای لارنګي پجب باندې او حمد الله تنزیه بیانې او یا د خبر په معنا د حکم باندې چې تسبیح وای دا الله د پاره تسبیح وای هر آغسو چی اغس او سیاق قسمانو کې دی او قسمه کو دی نو ترغیب ده د اللہ جل جلال حو دا پاکی طرف د دا غد وحدانی طرف تا سب با حل اللہ تزبیع د ای پاکی بیانی دا اللہ دا پارا ما غجم لسی زنا فی السماوات چه اغب اسمانونو کدی و ما او اغجم لسی زنا فی الارد چه زمکه زمک کدی و هو العزیز الحکیم او دخ که الله تعالی عزیز یعنی غالب ده هر یوشید آغا د که او ده غلبی لان ده ده الحکیم حکمت والا ده پخپلو کارونو کی او پخپلو تدبیرونو کی ورپسی اللہ برمئی آیوها اللذینا آمنو ای ایماندارو لیمت قولون مالا تفعلون تازو لیوائی آغا خبری جی تازوی نشان نزول ما ذکر کو حساب او کوم یو عمل الله ته خو هي مونږ به وکونې د حساب او نیت همو خودو خود خود په مکباند بیا بازي کمزور رالی د حساب او پس نو الله جل جلاله هدایات غا نازل کو چې دا زول په خپل باندیا غا داو غواجی بیا ای اغا خبری وای چه بیایی کوایمنا نو دی تا دعوه و لکی گی آیات که دا, دا انسان دعوی نپی دا چه و انسان دعوه و کی زده کار کولیشم نو دا ته تا خواخ نده اگر چه دی د انسان یتو وی نو بیاه دا خشان نده دا عبدیت خلاف ده او جنیت و سرنیت و خلیت تش داوی بیا گناهی کبیره ده زکروز دو برای شی کبورمک تند دیر الوی گناه ده نوچی کل ده انسانیت و ارادم نوچی دا, دا بکوم و سر پخلی باند داوی که اینو بیاهو گناه ده صحابو که اداشه نو صحابو خونیت و آو جیهادی اوم که خوبیام آغسی دا عبدیت شان دان نه ده ده و جنبیل اسلام تا اللہ چه ولت تقولن لشيء اني فاعل ان ذلك غدا تدي يو شي باركي مو عاي چې د بز سبا کې ری کوم الا ان يشاء الله مگر دا چې الله واړی نه ان الله ويل وګاري انسان داغه کول او په اختیاریم د خو د الله جل جلال جلاله اگر تقدیروم چې کله اږي سره موافق شې او د الله اراده سره موافق شې نو انسان هلا کار کولی شي د دې وجه انسان لا کله او کار بارګي وای نوبتور داوم نه دی ویل پکاره کوئی نه ان شاء الله ورسره ویل پکار دی دا ویل پکار دی چې الله جل توفی کرا راګي نو آیات کې بهر هله دې انسان دا وګي داغه نفي دا او فضې کې ترغی به د د خبرې ترته چې صرف گفتار نهدي په کردار هم په کار دی ص گفتار به ن نه کږي چې سړی د گفتار غااضی او کردار بکې اننی گفتار سره انسان انسانله کردارغ هم په کار دی او پاتې شوده خبره چې ایيات کې ځینتداره چې اغه دعوت به دغ خبرې چله نهوررکې چې تا ک نو دا مقصود نه ده دا په اياد کې نشته چې تاسو چاته تا اغه مو وایي چې په تاسو کې نی بلکې دا خبره دا چه نکوه دا بل دا دا ده چې کم نه کوي نو په خلوې داوه م او بل چاته داوت مو ورکوي نو داوا دا یو داوت ته واز دی نو په اياد کې انسان د خپل نفس د پارا دی او عمل دا و کوي نو داغي نفي خوشته خو داوت دا نه پیښته چې چا چاته داوت او واز دا غریب بیان مکه و یعنی خپل ځان باره کیغه خبره مکه و دا شی داوا مکه و چې کولی شي بل ته داوت مور کوي بل ته موه نه د عیادت پر دې کې هغه ذکرم نشته تذکرم نشته او خبره د چو انسان نو خبره داوت ورګین لاول خپل بګار دے د مسلمان نشان دادې چې کله بل ته دا خبره دعوت ورګی نا غل اول پخپل مبادرت وکردي دا دعوت په خلکو باندې اثروم کې یا بلد ګنا نه منګي نو پخپل اولن دا مسلمان له ګنا نه منګي دل پکار دی په دې طریقه باندې د انسان په دعوت اثر وي دغه وی شعيب عليه الصلاة والسلام مخپل قوم ته وي چې ذات ز او ته ما اوريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه زم مخالفهت نکم اغشه تر ابتلالشم چه کمشه نتاسو منکوم نو با هر حال دا خبر مناسب نده چې انسان موز لدعوت ورکی موز بکینی و که دعوت ورکی دا زان لزیمه داری دا او زان لموز کل ځان لجدا زیمه داری دا آن که دعوت دی ورکو اخپل موز نکو بچو ته موز کوا نو کم سی کم یو زیمه داره نخلاص شو نو په عیاد کې گوره دا دعوت نپینیش دا یا ايها الذين امنوا ائماندارو ایماندارو، تقولون تسول روايه ما اغذوي اغ خبري لا تفعلون چې اغه تاسو مکه مك... نه کوي قبرمکتن عند الله قبرمکتن لا کول بلا فعل چې انسان یو کار اغه نه کوي سره په خپل باندي داوه کوي نمکتن دا ډیرلوې خبره دا مکتن په اعتبار د غسی عند الله پنس د الله جل جلاله باندې ان تقول کبر مکتن ډیرلوې دا کما خبره چا کول بلا فعل ان تقول دا جوه تاسو هغه دا وی مال تفلون چې هغه کار بیا نه کوي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سب بحال اللہ تزبیوائی اللہ دپارارا سب بحال تزبیوائی پاکی بیانی لیللہ خاص اللہ ما غطول سی زنا فی السماوات چیدی و ما غطول سی زنا فی الارد چیدی اسمکہ کے یا اسمکو کے جنسی وَهُوَ الْعَزِيزُ وَدَقَّ اللَّهَ تَلَاجِ دِي غَالِب الحکیمو حکمت والده یا ایو اللذین آمنو ای ایمان دارو کسانو چی ایمان روڑ ده لی ما تقولونا تاسو لوای ما خبر آغداوی لا تفعلونا چی تاسوی نکوه کابورا مکتن دیر الوی دا مکتن پیت بار دوسی عند اللہ پنس د الله تعالی بانده انتا قولو خبر اچ تاسو ما هغه خبره لا تفاله چتا سوې نه کوي الحمدلله رب العالمین ونصلی علی محمد و علیه الصلاۃ والسلام اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبله بنيت اللهم زيننا بزنت اليمان سر افد براتن نصیب کله برکت نصیب نی اخر درو سنا داون موساتی الله عملنا نصیب کی علم عمل داون نصیب کی الله راضی شکه له نصیب